роздратувалася дівчинка. Хто зна, чого б вони ще набалакали одне одному, якби Ростик не вибухнув криком. Даремно намагалась вгамувати його. Це, може, тільки швидка їзда. Квапливо й холодно попрощалась, помчала геть, погодюючи візочок. Десь аж колодому братик задрімав. Обмостила його ковдрочкою, підібрала пустушку, що випорхнула з візочка. Тепер, як завжди, думай, куди її брудно покласти. Поправила шапочку, мимоволі замилувалася, Справжня тобі, анголядко. Але далі хай самі бавлять свою дитину. Санацька за рогом майнула знайома постать. Вадиме? Але біля стіни вже нікого не було. Тільки запах цігаркового диму. Стало чомусь радісно. Вадим, дим, дим, Вадим. Хм. Розділ п'ятий. Оглядані. Цього недільного ранку мама чеклувала на кухні, бігала між сковорідками і каструлями, кришила, ліпила, помішувала. У такі хвилини вона бувала небезпечною. «Десята година, ти ще спиш!» – накинулась на Софійку. «Нема кому набирати цибулі!» «Славку, воно ще зере, а ти хапаєш!» Це вже на тата, який тримаючи Ростика під пахвою вдьобну щось із горнятка. Потім перепало всім трьом. Плутаються тут під ногами, нипають, винюхують. Ніби не знаєте. Коли готується святковий обід, розумні люди обходяться без сніданку. Святковий обід? – роздевела рота Софійка. Господи, знову це муха! Чому ти не виженеш її? Мама, помахавши рушником, кинулась перевертати відбивні. То ти обереш цибулі чи мені самі? Заберіть малого, не бачите протяг. Не хапай, кому сказала. Тато все ж ухитрився вкинути до рота якусь лагоминку. потом вони з Софійкою не полегкості вискочили в коридор. «Ти що, не в курсі?» – усміхнувся тато, облизавшись. Нині Сніжана приводить на оглядані свого нареченого. Усе було вже готове, коли делікатний стук у двері. Тітонька Сніжана знала, що в домі дитина, і не користувалася дзвінком, обірвав напружену струну чекання. До кімнати подріботіла красуня Сніжана, а за нею ступив елегантний, високий блондин. «Валентин!» Чем напотис руку татові, мамі вручив розкішні гербери, Софійці набір шоколадок, не забув і ростика, поклав йому до колисочки десятидоларовий папірець. Було вручисто і трохи ніяково. Софійка аж тепер завважила, що мама із замороченої кухарки перетворилася на телезірку. А ще бече, ніби не вона щойно гасала з рушником за мухою. Софіка собі підправляла зачіску і пильнувала, щоб нічого не випало з тарілки. А ще не зводила очей із гостя. Таке знайоме обличчя не інакше, як бачила в якомусь фільмі. Тітонька Сніжана таке вміє вибирати чоловіків. Сама ввічливість, скромність і привітність. Як мовить Ірка Заводчук – пальчики оближиш. По обіді Сніжана збігала ще раз поглянути на сукню. Валентин просився й собі – але нареченому, кажуть, не годиться завчасно бачити вбрання молодої. Зате покажу тобі одну прицікаву річ, замуркотіла тітенька. Софійку, натішилась? Давай сюди. Дівчинка полізла до кишені, піджачка, що висів у передпокої, пірнула рукою межефантики, кришачок та лушпиння, потім виклала все те добро на диван. Потім уважно передивилася, коралі щезли. Розділ шостий. Хлопчик зі світлини. Ранок був гнітючим. Тато пішов на роботу на бурмосини, ростик вередував. Мама ледве стримувалась, щоб не сваритися. До школи аж ніяк не тягнуло. Хоч і мала нову зачіску з численних переплетених хрест кісок, Споруджену мамою вчора перед оглядинами, але й удома лишатись, жодного бажання. Уроки відсиджувала. Зачіски Вадим не помітив. Ірка Завачук прийшла з зеленими нігтями, і вся увага дісталась їй. Хлопці раду взивали її Іркою-упиркою, за що не менш раду отримували від неї лінійкою по головах. Проте Софійка все ж відчула якийсь невидимий зв'язок із тим, про кого мріяла. Ще пак! Тепер їх єднала таємниця. Після уроків поспішила до Сашка. Це при ньому востаннє бачила коралі. «Ти не знаходив мого намиста?»